Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Au trecut 66 de ani de la primăvara în care Iosif Giugașvili se prăbușea în biroul său lovit de Dambla. A în agonie ore în șir, fără ca nici cei mai apropiați tovarăși să aibă curajul să-l întrebe de sănătate întrucât știau bine că un singur cuvânt sau gest greșit îi era de ajuns lui Stalin ca să ordone un pluton pentru execuția oricui sau, mai simplu, un glonț în ceafă. Strănepotul călăului de partid și de stat, Iacov Giugashvilii, S-a declarat oripilat de rezultatele unui sondaj recent potrivit căruia 46% dintre ruși consideră justificate atrocitățile lui Stalin pentru menținerea ordinii în țară, procentaj record în ultimii ani. Doar 19% au o părere negativă despre dictatura străbunicului său. Minciunile staliniste și sovietice au transformat oamenii în niște monștri din punct de vedere moral și în niște degenerați care cred cu sinceritate că marile țeluri nu pot fi atinse decât pe calea crimelor comise de autorități ale statului, a declarat strănepotul Iacov. În România nu e nevoie de un astfel de sondaj, deoarece avem alegeri peste 5 săptămâni. Se ține și un referendum cu această ocazie, dar întrebarea la care au a răspunde, de fapt, alegătorii nu e cea despre amnistie și grațiere sau cea cu OUG-urile pe care le va pune președintele Iohannis. Cu atât mai puțin contează persoanele care apar pe listele partidelor pentru Bruxelles. nici măcar... Să fie sau nu scoasă România din Europa nu e cea mai cruntă chestionare a electoratului. Tot ce se va întâmpla pe 26 mai va fi sub semnul unei singure și cruciale întrebări. Vreți să trăiți din nou într-o Românie ceaușescoidă? În cazul în care PSD-alde vor câștiga detașat alegerile europarlamentare, șansele ca Dragnea să mai fie condamnat de vreo instanță scad spre zero. Șeful PSD va face un pas mare către instaurarea în România a dictaturii sale personale, combinație de verde cu roșu otrăvit. Nu există scuză sau cale de mijloc pentru nimeni. În primul rând, pentru cine are de gând să stea acasă. Cei care au votat majoritar actuala coaliție în 2016 pot să spună că nu știau cu ce program de distrugere a justiției, de gravă deteriorare a relațiilor cu Uniunea Europeană, de întoarcerea economiei sub controlul sugrumător al statului, de înnăbușire violentă a manifestațiilor societății civile, vor veni Dragnea și Tăricianu. Acum, discursul lui Dragnea și al acoliților săi e clar și răspicat. PSD este poporul român mai mic. Prin urmare, cine înjură PSD, cine nu e cu noi, cine vorbește bine limba română și vreo limbă străină, cine linge clanța dușmanilor de la Bruxelles, nu e român. Facem liste cu toți neromânii și o să-i judecăm noi, nu neisprăviții de magistrați. Dacă vor să plece din țară, eu, Dragnea, nu sunt Ceaușescu. Le dau drumul. Călătorie sprâncenată. O să completăm poporul cu vietnamezi. Uitați-vă bine la Dragnea. La câtă ură își mușcă în mustață pentru că e nevoit să meargă la tribunal, să fie huiduit de protestatari, să răspundă la întrebările jurnaliștilor de teren? Și veți înțelege că, după ce încalecă România, or să dea și muștele în la auzul silabelor sacre ale numelui său. Și nu până la următoarele alegeri. De câți ani sunt jupâni totali Putin, Erdogan, Orban? E greu să compari Rusia cu România pe Stalin cu Dragnea. Totuși, ceva din ce spune Iacov Giugașvili am simțit la vederea a doi bătrâni deținuți politici de la Aiud mergând la cotroceni de brați cu Nicolicea. Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM.